Після всього, що я почув, можу запропонувати тобі для початку поселитися в монастирі. І я надважу слова скупо, як чорні намистини в вервиці. Рисити якийсь час за освяченими стінами, поки вирішимо, що робити. У вашому монастирі? Щось схоже на усмішку скривила тонкі абатові вуста. Наш монастир чоловічий дочко. Я б відвіз тебе до Чорштинської обителі Кармеліток, тамтешня його мене дечим зобов'язана мені. Потім зараз це не має значення. Ти пам'ятаєш, як ми присягались, ідучи з шапляр. Пам'ятаю, кивнула Марта, і ти поїдеш на батькові поминки? Подумаю, Марта, що якщо ми хочемо встигнути на сироковини, то виїжджати повинні завтра, у крайньому разі післязавтра. Ні про який монастир тоді й мови бути не може. А якщо все, що ти наговорила мені, правда, це правда і носику. Але якщо я не стану у потрібний день над могилою батька Самуїла, я прокляну себе гірше, ніж це зробить будь-який диявол. Ти віриш мені? Я боюся за тебе, відповів Абат. І марті здалося, що в очах розп'яття на стіні майнуло схвалення. Ну що ж, невесело посміхнулася жінка, оскільки злодієм пряма дорога до пекла. Не сунься, я не секути в нас святий, і тебе це не стосується. Виходить, доведеться мені ще раз побачитися зі старим Самуїлом. Може, зійдемося в пеклі на одній пательні. Я, батько Тереза, Михалик. «У пеклі?» – якось дивно запитав Аббат. «А що, отче мій, я не ти, не віриш у пекло?» «Дуже дивно для Тенецького ігумена». «Я вірю в Бога», – дуже серйозно відокнувся Аббат. «А пекло чи рай?» «Можливо, що вони пусті і марта». «Пустують?» «Я кажу, можливо». Адже тобі відомо, коли Господь судитиме душі живих і мертвих, відокремлюючи овець від козлища. По-моєму, ти хочеш, я насеку, у такий спосіб відвернути мене від більш земних турбот. Звичайно, відомо, коли настане «Діас і рай», «День гніву, судний день». Отже, судний день іще не настав? Знущаєшся, святий очі, звичайно ж ні. Але якщо нас ще не судили батогом хльоснув в голоса Бата? Якщо Господь ще не виніс нам вироку, то чому нас повинні карати чи винагороджувати? Хто взяв на себе право судити, карати чи милувати? Раніше від Господа, від келя взялися, жай чи пекло, кара чи дяка, якщо вироку не винесено, скажи, Марта. Марта розгублено мовчала. Ти щось чула про єрис альбігойців, які самі себе називали катарами, що по-грецькому означає «чисті». Про Христові походи в центрі Європи майже 4 століття тому, коли Альбігойський прованс спливав кров'ю, коли полягло тулуцьке графство, а підданий анафемі граф Раймунд VI Тулузький поступився своїм титулом хрестоносцю Симонові де Монфору. Хоч правда, через два роки хоробрий граф Раймунд відбив рідну Тулузу в Загарбника. А ще через два роки.